פרק ה' בלשצר מלכה עבד לחם רב, לרב רבנוהי על אף, ולכבל על פא חמרה שתה. בלשצר אמר, בתעם חמרה להייטיה, למנה דהווה וכספה דהנפק נבוכדנצר, אבוהי מן החלה די בירושלם, וישתון בהון מלכה. ורב רבנו היא שגלתה ולחנתה. בדין הייטיב מנה דהווה די הנפיק ומן אכלה די בית אלה די וירושלם. ואשתיו בהון מלכה ורב רבנו שגלתה ולחנתה. אשתיו חמרה ושבחו ללהי דהווה וכספה נחשה פרזלה עה ואבנה. בה שעתה נפקה, אצבען די יד אנש, וכתבן לכבל נברשתה על גירה די חתל, הכלה די מלכה. ומלכה חזה פס ידה די חתבה. עדיין מלכה, זיווהי שנוהי ורעיונוהי יבהלון, וכתרי חרצה משתרין, וארכו בתהדה לדה, נוקשן. קרא מלכה בחי להעלה לאשפיה קסדיה וגזריה ענה מלכה ואמר לחכמי בבל די כל אנוש די יקרך כתבה דנה ופשרי יהבינני ארגבנה ילבש והמניחה די דהבה על צבורך ותלתי במלכותה ישלט עדיין עלין כל חכימי מלכה ולה חהלין כתבה למקרה ופשרי להודאה למלכה. עדיין מלכה ולשצר שגיא מתבהל וזיבוהי שנין עלוהי ורב רבנוהי משתבשין. מלכתה לקובל מלה מלכה ורב רבנו היא לבית משתיה עלת ענת מלכתה ואמרת מלכה לעלמין חיי אל יבהלוך רעיונך וזיבך אל ישתנו איתי גבר במלכותך די רוח אלוהים קדישין בה וביומי אבוך נהירו וסכלתנו וחכמה כחוכמת אלהין השתכחת ב ומלכה נבוכדנצר אבוך רב חרטומין אשפין קסדאין גזרין הקימה אבוך מלכה. כל כובל די רוח יד טירה ומנדע וסכלתנו מפשר חלמין ואחוויית אחידן ומשרה כתרין, השטחה חטבה בדניאל, די מלכה שם שמיה בלצ'צר, כי דניאל יתקרא ופשרה יהחוה. בדין דניאל הועל קודם מלכה, ענה מלכה ואמר לדניאל, עמת הוא דניאל, די מן בני גלותה די יהוד, די הייתי מלכה אבי מן יהוד. ושמעת עלך די רוח אלוהים בך, ונהירו וסכלתן ובחכמה יתירה השטחת בך, וכען הועלו כדמאי חכימיה אשפיה די כתבה דנה יקרון ופשריה להודעותני ולה חהלין פשר מילתה להחוויה. ואן שמעת עלך, די תיקול פשרין למפשר וכתרין למשרה. כענהן תיקול, כתבה למקרה, ופשרה להודעותני, ארגבנה תלבש, והמניחה די דהווה על צב ורך, ותלתה ומלכותה תשלט. בדין ענה דניאל ואמר, קדם מלכה, מת תנתח לך להבין, און בז ויתך לאחורן הב, ברם כתבה אקרא למלכה, ופשרה אהודען. אמת מלכה אלה עילאה, מלכותה ורבותה ויקרה והדרה, יהב לנבחדנצר אבוך. ומן רבותא די יהב ליה כל עממיה ומיה ולשניה, אבו זייעין ותחלין מן קדמוהי, די אבה צווה אבה קטל, ודי אבה צווה אבה מחה, ודי אבה צווה אבה מרים, ודי אבה צווה אבה משפיל. וכדירים לבביה, ורוחיה תקפט להזדה, הנחת מן קורסה מלכותה, וקרא האדיב מיניה, ומן בניה אנשה טריד, ולבביה עם חבתה שביב, ועם ערדיה מדורה, עשבה חתורין יתעמוניה, ומטל שמאיה גשמא, יצטבע עד די ידע די שליט, אלה עילאה במלכות אנשה. ולמאן די יצבה, יאקם עליה. ועמת ברהבל שצר, לה השפלת לבבך, כל כבל די כל דנה ידעת, ועל מראה שמאיה התרוממת, ולמניה די ביתה הייטיב קודמך, ועמת ורב רבנך, שגלתך ולחנתך, חמרה שתיים בהון, ולאלהי חספה ודהבה, נחשה פרזלה, עהה ואבנה, די לה חזיין, ולה שמעין, ולה ידעין שבחת, ולאלהה די נשמטך בידי, וכל אורחתך ל-לה הדרת. בדיין מן קודמוהי, שליח פסה, די ידע, וכתבה דנה רשים. ודנה חטבה דירשים, מנה מנה תקל ופרסין. דנה פשר מילתה, מנה מנה אלהה מלכותך והשלמה. תקל? תקילת במאזניה והשתכחת חסיר. פרס? פריסת מלכותך ויהיבת למדי ופרס. בדין אמר בלשצר, והלבישו לדניאל ארגבנה והמניחה, די דהבה על צווריה, והכריזו עלוהי, די להווה שליט, תלתה במלכותה. בה בליליה כתיל בלשצר, מלכה חסדאה.